Розділ 11. Він тобі подобається, Геш? Це звинувачення мені сміливо висловили у слабкому мерехтіні барної стійки з притлуманою ілюмінією. З динаміків, які висіли аж надто низько над нашими головами, звиніла неприємна солодка музика. Персональний шифратор розподіленого резонансу, який ми постійно мусили носити з собою на наполягання мандрейк, лежав біля мого ліктя, наче великий нерухомий жук і світився яснозеленим робочим вогником, але, вочевидь, не бажав відсіювати зовнішній шум. Шкода. «Хто подобається?» – запитав я, повернувшись до Вардані. «Не тупиковачу. Ото й слизький згусток зужитого охолоджувача в костюмі. Ти, блін, з ним сходишся». Я відчув, як у мене піднявся кути крота. Якщо археологічні лекції Тані Вардані вплинули на особливості мовлення Шнайдера під час їхніх колишніх стосунків, то пілот, вочевидь, гідно за це відплатив. Він а спонсор Вардані. Чого ти від мене хочеш, щоб я полював на нього що 10 хвилин, нагадуючи нам усім про нашу моральну вищість? Я багатозначно потягнув за емблему на плечі одну строю клину, який саме був вдягнений. Я найма вбився, шнайдер дезертир, а ти, незалежно від твоїх гріхів чи їхньої відсутності, береш разом з нами участь в обміні найвидатнішої археологічної знахідки тисячоліття на квиток на іншу планету та пожиттєвий пропуск на всі атракціони Латтемер-Сіті для панівної еліти. Вона здригнулася. Він спробував нас убити. Ну, я, зважаючи на результат, схильний це йому простити. Це, де новій бригаді головорізів слід образитися. Шнайдер засміявся, коли Вардані кинула на нього крижаний погляд, заткнувся. Так, це правда. Він відправив цих людей на смерть, а тепер укладає угоду з тим, хто їх убив. Він кавало клайна. Якщо відправлення вісьмох людей на смерть, це найстрашніший гріх у житті Генда, сказав я грубіше, ніж хотів. Тобі він набагато чистіший за мене. Та й за будь-яку іншу людину зі званням, яку я останнім часом зустрічав. От бачиш, ти його захищаєш. користуючись власною ненавистю до самого себе, аби тільки відмазати його і не робити моральне судження самому. Я суворо поглянув на неї, а тоді вихилив чарку і з утрирюваною обережністю відставив її в бік. Вардані, я не забуваю, рівним голосом промовив я, що ти... Дуже багато пережила останнім часом. Тому я трохи тобі потураю. Але ти не експерт із мого внутрішнього світу. Тож я волів би, щоб ти тримала свої срані замашки психохірурга аматора при собі. Гаразд. Вуста Вардані стиснулася в тунку риску. Але все одно, народ. Шнайдер перехилився через Вардані з пляшкою Рому і наповнив мою чарку Народ, ми ж зараз маємо святкувати. Якщо хочете побитися, їдьте на північ, де це популярно. Тут і зараз я радію тому, що мені. Більш ніколи не доведеться стривати в бійку, а ви псуєте мені початок нового життя. Таню, чому б тобі не. Він спробував долити Вардані ще напою, але вона відштовхнула шийку пляшки ребром долоні. Дивилася вона на нього з такою зневагою, що я аж поморщишся. Це єдине, що тебе хвилює, так, Яне? стиха промовила вона. Тишком нишком звалити з добрим кредитом. Швидкий, короткий, легкий шлях до блаженства край басейну на вершині соціальної драбини. Я не з тобою. Ну, тобто, ти завжди був людиною пустою, але. вона безпорадно змахнула рукою. Дякую, Таню. Шнайдер вихилив свою чарку, а коли я знову побачив його обличчя, вже хижо посміхався. Ти правильно сказала мені не слід бути таким егоїстом. Я мусив ще трохи побути з кемпом. Зрештою, що там може статися в найгіршому разі? Не поводься, як малий. Ні, справді, тепер я бачу це все набагато чіткіше. Таке чи ходімо, скажемо Гендові, що ми передумали. Пропоную всім піти і битися це важливіше. Він тиснув пальцем у Вардані. А ти? Ти можеш повернутися до табору, з якого ми тебе витягнули, бо я не хотів би, щоб хоч щось із цього шляхетного страждання пройшло повз тебе. Я не. ви витягнули мене з табору, бо я була вам потрібна, тож не вдавай, ніби все було інакше. Поки до мене дійшло, що Шнайдер хоче її вдарити, він уже майже замахнувся відкритою долоною. Завдяки підселюваним нейрохімію реакціям я встигну заблокувати ляпас, але при цьому я не зміг не зачепити вардані. І, напевно, збив її з табурета плечем. Я чув, як вона врискнула, впавши на підлогу, і напій перекинувся і розлився по барній стійці. Годі. Тихо сказав я шнайдерові. Я притиснув його перед плечя до стійки своїм, а друга моя рука зависла, стиснувшись у нещаний кулак біля мого лівого вуха. Наші обличчя були так близько, що я бачив, як виблискують сльози на його очах. Я ж думав, що ти більше не хочеш битися. Еге ж. видушив із себе він і прокашлявся. «Що є, то є». Я відчув, як він розслабився і відпустив його руку. Повернувшися, побачив, як Вардані підіймає з підлоги свій табурет і підводиться сама. Позаду неї кілька відвідувачів, які сиділи за столиками, підвелися поглянути, що в нас відбувається. Я поглянув на них, і вони поспіхом сіли. Жінка-тактичний піхотинець з купою трансплантантів у одному кутку витримала мій погляд довше за інших, але врешті-решт сіла і вона, не бажаючи бійки з людиною в однострої клину. Себе за спину я відчув, як бармен витирає розлитий напій. Я відкинувся назад на щойно обтерту поверхню. Думаю, нам усім краще заспокоїтися. Згода? Я за. Археологістка знову поставила свій табурет на ніжки. Це ти мене перекинув. Ти зі своїм противником у двобої. Шнайдер підхопив пляшку і налив собі ще чарку. Осушив її і показав на Вардані порожньою чаркою. Хочеш знати, що сталося зі мною, Таню? Справді? Підозрюю, що ти мені зараз розкажеш. Хочеш знати? Мені випало побачити, як шестирічна дівчинка загинула блін від осколків. Від осколків, блін поранень, завданих блін мною, тому що вона ховалася в автоматичному бункері, до якого я, блін, закинув гранати. Він кліпнув і підлив ще трохи руму собі в чарку. І я, блін, більше ніколи не буду дивитися на щось таке. Я за всяку ціну лишатимусь осторонь. Байдужа, яка я після цього буду пуста людина. Щоб ти, блін, знала. Він якийсь час переводив погляд з неї на мене, наче ніяк не міг згадати, хто ми такі. Тоді встав зі свого табурета, майже навпроцес, прийшов до дверей і вийшов. Його остання порція випивки лишилася стояти неторканою на притлуненому світлі барної стійки. Ох, чорт! зітхнула Вардані. Вона вдивлялася у власну порожню чарку так, наче на її дні міг бути аварійний люк. Еш! Визволяти її з цієї халепи я не збирався. Як гадаєш, мені варто з ними йти? Та ні. Вона поставила чарку і навпомазки пошукала цигарки. Витягнувши пачку вогнів лентфола, яку я помітив у віртуальності, вона машинально дістала одну цигарку для себе. Я не хотіла. Ні, я так і подумав, що ти, мабуть, не хотіла. І він теж так подумає, коли про протверізіє. Не переймайся цим. Швидше за все, він носив цей спогад із собою, дбайливо його зберігаючи, відколи це сталося. Ти просто згодувала Шнайдерові достатньо каталізатора, щоб він його виблював. Так, мабуть, краще. Вона роздмухала цигарку і скоса позирнула на мене крізь дим. А тебе ніщо з цього вже не зворушує, запитала вона. Скільки часу треба, щоб таким стати? «Подякую посланцям, це їхня особливість. Питати, скільки часу треба, безглуздо, бо це система, психодинамічна інженерія. Цього разу вона розвернулася на табуреті і витріщилася на мене. Хіба це ніколи тебе не злить, те, що тебе так змінили? Я сягнув на пляшку і налив випивки нам обом повинці. Вона не стала мене зупиняти. Коли я був молодший, мені було все одно. Ба більше, я вважав, що це круто тестостеронова рожева мрія. Розумієш, до Корпусу Посланців я служив у регулярних силах і вже тоді користувався купою програм швидкого встановлення. Це просто здавалося супернавороченим варіантом старого. Тілесна броня для душі. А коли я став досить дорослим для інакших думок, від обробки вже нікуди було подітися. Ти не можеш її перебороти? Ну, тобто обробку. Я знизав плечима. Як правило, мені не хочеться. Це характерно для доброї обробки. А це дуже якісний продукт. І з нею я працюю краще. Боротися з нею важко, і це мене гальмує. Де ти взяла ці цигарки? Оці? Вона байдуже поглянула на пачку. Ой, думаю, в'яна. Так, це він мені їх дав. Мило з його боку. Може, вона й помітила сарказм у моєму голосі, але не відреагувала. Хочеш пригоститися? Чому б ні. Виглядає на те, що цей чохол скоро стане мені не потрібен. Ти справді думаєш, що ми доберемося аж до Латтімер Вона подивилася, як я витрушую цигарку і оживлю її. Віриш, що Ген. Виконає свою частину угоди? Насправді в нього практично немає причин переходити нам дорогу. Я видихнув і провів пильним поглядом дим, який потягнувся вздовж стійки. Моєю душею ратом заволоділо сильне відчуття відходу від чогось, почуття безименної втрати. Я спробував знайти потрібні слова, щоб знову зібрати все докупи. Гроші вже пішли, повернути їх мандрейк не може. Тож якщо нас буде усунено, ген заощадить хіба що на гіперкитку та трьох готових чохлах і через це йому доведеться вічно боятися автоматичних санкцій. Погляд Вардані впав на шифратор резонансу на стійці. Ти певен, що ця штука чиста? Я взяв її в незалежної продавчині, але ту порекомендувала Мандрейк, тож, наскільки я знаю, вона може бути і міченою. Насправді це не має значення. Як встановлюються санкції, знаю лише я, і я тобі про це не розповідатиму. Дякую. В її Туні зовсім не було помітної іронії. В таборі для інтернованих цінність Незнання пізнається добре. Немає за що. А може нам затнуть роти опісля? Я розвів руками. Навіщо? Мовчання Мандрейк не потрібне. Це буде найбільшою в історії удачою окремої корпорації. Вона захоче, щоб про це знали. Ті синхронні випуски даних, які ми запрограмували на момент свого зникнення, вже давно не будуть новиною. Мандрейк, заховавши десь твій зуреліт, одразу почне закидати цей факт у всі великі корпоративні порти даних на санкції 4. Генд скористується цим, щоб негайно отримати членство в картелі, а може й крісло в Комерційній Раді Протекторату на додачу. Мандрейк миттєво стане великим грамцем. Наша, значущість у цій ситуації, буде нульовою. Ти її все прорахував, Еш? Я ще раз не завплечімо. Ми вже все це обговорювали. Ні. Вона змахнула рукою з дивною безпорадністю. Я просто не думала, що ти так бляха зблизишся з цим кавалком корпоративного лайна. Я зітхнув. Послухай. Моя думка про Матіаса Сагенда не має значення. Він виконує те, чого ми від нього хочемо. Ось що важливо. Нам заплатили, ми на борту. Агент має трохи більше індивідуальності, ніж пересічний корпоративний топ. А це, як на мене, благословення. Я досить йому симпатизую, щоб із ним ладнати. Якщо він спробує перейти нам дорогу, я спокійнісінько прострелю йому пам'ять. Такої відчуженості тобі вистачить. Вардані постукала по панцеру шифратора. Твоє щастя, якщо тут немає мітки. Якщо гент тебе слухає? Ну. Я потягнувся через неї і узяв. Не торкану шнайдерову випивку. Якщо він мене слухає, то, мабуть, думає про мене щось схоже. Тому, генде, якщо ти мене чуєш, будьмо. Вип'ємо за недовіру та взаємне стримування. Я вихилив рум і поставив чарку на шифратор Денцем угору. Вардані закотила очі. Чудово, політика відчаю. Саме те, що мені потрібно. Тобі потрібно, позіхнув я, трохи свіжого повітря. Хочеш повернутися до хмарочосу пішки? Ми маємо встигнути до комендантської години, якщо підемо зараз. А я гадала, що в цьому однострої комендантської години можна не боятися. Я поглянув на свій чорний кітель і потягнув за його тканину. Ну так, мабуть, можна. Але зараз нам не слід висовуватися. І до того ж можна напоротися на автоматичний патруль, а машини за таких обставин бувають кровожерливими. Краще не ризикувати. То як ти? Хочеш піти пішки? А ти триматимеш мене за руку? Це мало бути жартом, але жарт не вдався. Підвіщи, ми якось несподівано опинились в особистому просторі одне одного і знітилися. Мить затрималася між нами, заточившись, наче непроханий гість п'яничка. Я повернувся, щоб загасити свою цигарку. Звісно, відповів я, намагаючись говорити невимушено. На дворі темно. Я поклав в кишеню, заразом непомітно повернувши собі цигарки, але мої слова не зняли напруження. Натомість вони повисли в повітрі, наче після образ лазерного вогню. На дворі темно. На вулиці ми обоє йшли, надійно сховавши руки в кишені.